Ja, då ni är ni välkomna till Gunnar i kontrollrummet som är ett helt nytt litet program som vi kommer att spela in så här. Vi får ju inte ha direkt program på metradion.tk med mikrofoner och telefoner. Då ska du registreras och betalas flera tusen och ha ansvarig utgivare. Vi har en 3 juli då, 2013 här. Och äh, jag var ute här i den... Vi spelar in här i Månoläge, 3 juli 2013, ja, jag kom ju inte fram till Torsåker, jag cyklade ju Jag fyllde ju på vatten här vid Bysjön och Själva inspelningen började När Jag hade passerat, det var vid gränsen, lensgränsen mellan Dalarna och äh, äh, län. Då så klämde jag fast den här mp3-spelaren på kapsskärmen då. Och det var en bred och fin asfaltsväg. Och det var glest med trafik. Jag såg aldrig några kossor och hästar och får och sånt. Och alltså bomgårdar såg jag men det verkar vara nedlagt då. Och så var det något litet hus som någon lada som låg precis i vägen. Skärmsundsvägen då. Det var ju Blommens febod. Uh, Krattemasugn också Finns någonting som heter Det är ju nedlagt då men det är konferensanläggning och grejer där och... Ja Vad hette det andra då uh, Jag kommer inte ihåg Stensåsen va Sjöarna hette ju dammsjön Och sen var det ju Säljsjön, Om jag nu såg bägge där Kommer i fall fram till en korsning sen Som var en Det finns lite bilder där som ni ser vägen till vänster går ju upp till Hofors en mil. Och sen höger korsningen väg 68 då. Går inte av västa 5 mil och sen upp. 68 upp är ju då Storvik. Och sen såg jag att det fanns en väg på andra sidan. Och det var faktiskt den, den vägen går fram till Torsåker. Cirka 3 kilometer. Och det fanns inte några skyltar om det. att Torsåker var så pass... Nära. Men jag var ju väldigt slut. Det var ju extremt varmt och hett och svettigt och dålig kondition och sånt så att jag fick ju kämpa för att ta mig hem istället då. Igår var det mer än väder. Ja det var ju väldigt hett. Sol där och så. Det var ju varmt och naken överkropp hade jag ju. Och kam och byxorna. Jag fyllde på vatten i bysjön. Men, äh, så var det långa perioder som det faktiskt var mulet då När man fick upp lite häftig fart och sådär Så blev det svalkande i I fartvinden, nästan lite småkallt faktiskt Så där var ju zonen borta, långa perioder då Och äh, nästan lite mörka mån på himlen och sånt var det ju <kör> Jag fick stanna och lätta på trycket och sånt och vila och dricka lite vatten i och där och, och Ja men fram på Stjärnsundsvägen som det heter, Går det, ja. Ja, det blev fem, 58, blev det, alltså 5 mil, 8 kilometer, nästan 6 mil, det är 1,2 till Stjärnsund enkel, Så det blir två gånger 2 gånger 1,2, Stjärnsund upp till vägkorsningen är 1,7 och sen 1,7 tillbaka. Det blir 2 två gånger 1,2, 2 gånger 1,7 då, 5,8 alltså, 58 kilometer, 5,8 mil. Ja, och ni har lite häftigt här i bakgrunden. Sänker ner lite grann. Ja, ni kan ha lite grann i bakgrunden där. Nu på lördag ska vi köra klockan 17 live till 18 på 88 MHz. Och telefonadaptern som led så övligt sist där, den kopplas direkt till datorn här utanför förstärkningen eller så kan vi köra med telefonen eller så kanske det kommer att komma samtal på Skype då Igår var det ganska muligt och minns och jag vilade och uh, tvättade mig och idag så Var det väl lite muligt och blåsigt här Men solen kom ju fram, det är lite vindar Men när solen kom fram blev det ju varmare det var lite muligt först. Jag tog en gammal stedrock här från Trafikär faktiskt som inte finns kvar det företaget. Också. Tyvärr är det så att den killen som hade den här stedrocken, det står hans namn. De hyrde ju de här kläderna så att det stod våra namn och personnummer på. Jag, jag gick ju på fordonsvård de sista åren på Stockholms central och stedade tåg. Sen jag förlora en massa avtal och sånt, med SC tog tillbaka sin växling och sånt, så vi hamnade på stedning istället för vi som hade växlat tåg. Sen fick försvann ju helt och det var mängder med människor som blev var uppsagda både före och efter. Som ni hörde, jag är jag väldigt förkyld men det är i året runt faktiskt. Ja, lite kortfattat kan man säga att den här killen som hade den här stedrösten var en son till en kvinnlig arbetsledare som hette Anita Cavallerin. Grabben var väl uh, lite över 20 år kanske och jobbade lite extra ibland. Alltså inte fast anställd men... Ja, han jobbade ja, kanske helger och så på sommaren. Och... I alla fall då så det hände det någonting. Han stod i någon krogkö. Och han drabbades alltså av en uh, ja, järnblödning och liknande. så att... Han är ju förlamad då och har sådana här personliga assistenter. Han är på något, på något hem. Han kan inte tala och så va så att ja men det är fruktansvärt alltså. De fick ju mata honom och sånt. Jag såg att han kom på besök en gång med såna här assistenter. Men liksom, varför hände det? Han satt där i loka lokalen vi hade och spelade gitarr alltså. Om det var Stairway to Heaven va? Och så hände det där va? Och den här mamman är ju Mycket ledsen för det här alltså. Det, det var ju flera år sedan det här och Ja. Han kan inte tala, och måste matas alltså. Vi är förlamad liksom då Efter någon slags hjärnblödning Och liknande hemskt som hände Men han var ju så ung också Pojken alltså. det, är... Ja, det är fruktansvärt alltså. Vi har ju en gammal växlare Som är helt blind också Som borde bortst också, Stefan Obeck va? Nu spelar jag in på C-datorn här Och titta på staplar och sånt här Det måste man ju titta på Väldigt noga här En ganska enkel mixer här Som sliprar igenom också Vi kommer väl att köra ikväll också här Några timmar med mix 88 MHz Som vi har kommit igång med Kopplar kassettäcket direkt in På en regel Kör soundcard input På namp, Ja det är mycket tekniskt ni kanske inte förstår Det är mycket med tekniska här det är gamla kassettband här så att det innehåller alltså gamla uppgifter. Det ska man tänka på. Om de säger på kassetten att man ska ringa och så, så ska ni absolut inte ringa. För det kanske var 15 år sedan som man skulle kunna ringa till det programmet och så vidare. Det finns vissa uppgifter som fortfarande är aktuella men man måste tänka på det. Vi gjorde en här mix på 88 MHz på över 4 timmar sist var det 6 timmar. Det är en regel här som man kan dra upp som kommer från kassettecket. Klockan är 15.45 när jag spelar in det här. Och det är ett nytt program som kommer dyka upp oregelbundet som heter Gunnar i kontrollrummet. <kör> man skulle kunna kalla det för Gunnar mikrofon också men nu gör vi inte det. Det heter Gunnar i kontrollrummet. Vi kan lämna lite kortfattad information och sånt. Ja, jag var till återvinningen som vanligt Och sen hade jag ju ringt till Abbe De har även tagit över i kök där Det var inte den här Enorma mängder med kunder Men det var i alla fall lite kunder så att säga Det var inte dött, helt dött var det inte Det var någon som drog någon Gumma i någon rullstol och jag mötte någon på rullator Det var någon småbarn också på Ica Det var någon som sök på nappen <laughs> en ganska liten ort i alla fall det här. Jag har väl aldrig bott i sån liten ort. Jag har bott både på Söder och Hägersten och ut och Seter va? Almunge, Märsta. Ja. Jag kan inte dra hela livshistorien här. Men vi har några kassetter som vi drar igenom ibland här och det har varit ett uppehåll på det. Och sen kan jag inte hålla reda på vilka kassetter som har blivit överförda som digitala ljudfiler eller inte utan det är det kan vara så att kassetterna tidigare överfördes också. Det är så enorma mängder med kassetter. Man kan ju stå här och gräva i de här plastbackarna och kartongerna hur länge som helst. Det är ju tusentals. Sådana kom värme här. Och tittar man på kartorna så är det kanske 17, 18, 19 grader. Och ganska kallt på netten också. Svart. Ja, i alla fall då så det här Gunnar, i kontrollrummet som sagt. När det gäller ljudteknik och sånt, så är det mycket det här med nivåer och staplar och ställa in rätt. Det får inte vara för svagt eller för högt och så. Och avstånd till mikrofoner och liknande också. Vi hör lite musik i bakgrunden här. Så mikrofonen tar upp. Det är ju en tregren som jag tog hem en gång här och har tejpat och sånt. Och Så sitter det en bordsmikrofon som för närvarande är kopplad till en laptop som har fått en kylplatta med fläkt under. Och den kan även komma tillbaks faktiskt in i C datorn via en koppling här. Mycket sladdar och kablar, audioväxlar och ja, mixer. Och det är olika datorer och tangentbord. Och, och så har vi en mikrofon som går in till den. Ja, man kan skifta också, ta signaler här. medan olika datorer. Ni hör försvinningar där. Det är line in det här. Så man kan sänka ner så också. Och höja upp där som ni hör. Eller höja upp där. Sänka ner där. Det gäller att lägga i olika nivåer. Staplar och sånt man ser här. Hur man lägger olika nivåer och sånt. Det är svåra med 88 MHz det är med att det är i fördröjning alltså. Det är inte realtid utan det släpar efter det är StereoMix som är utgående signalen. Så det är den som avgör, inte helt och hållet, men det är den signalen som reglerar det som kommer ut så att säga. man kör live 88 MHz. Och eh, från de med första juli här så är det ju då 25 år. faktiskt har ja, vi har hållit igång det här. Fast vi hade ett annat namn före 1997. Vi bytte namn då. 1997 till Jallarhornet. Ja. Oh. Den här städvästen är lite trång faktiskt. men Man fick plats bra med plånbok och nycklar där va. Ja. Oh. Så det blev en liten sväng. ut. Jag var även inne på Ica då också. En liten sväng där. Så att då så är man mycket förkyld här och cyklingen blir det väl inte nu på tag. Jag måste vila lite grann, det var ju nästan 6 mil här. Annars har det varit en sväng förbi Mycket vägen, Arkhyttan och hem där. Den vägen och ovanför Flyttishön, vad det nu hette där? Ja, jag tittar lite grann hur det såg ut i Stjärnsund där faktiskt, stationshuset och så. Man har haft sådana här pumpstationer och grejer med för vattenkraft där mellan krycken och, och sjöarna där. Och det har varit eh, järnbruk och en liten barngård med lok som har växat vagnar och lastkajen kan man se fortfarande och sånt. Sjönsund har i alla fall Stjärnsund, Stjärnsundskiosken. Englands mamma har ju det här Fridhem. Och så har hon vi köpt nu också härgården och sånt. Men det var ju mycket större för Stjärnsund. Det var ju folk som jobbade där. Det var tågen gick ju där och så. Det är svårt att se hur tågen gick idag man har säkert rivit flera byggnader och det är andra byggnader som inte fanns på den tiden för 50 år sedan som det är svårt att se hur tågen kom där gick vidare mot Byvalla det är inte svårt att se men de gick åt det hållet i den riktningen där det var flera spår, det var Lokstall så det är ganska fascinerande faktiskt jag har ju den här boken om Byvalla Långshyttans järnväg som jag haft i så många år en bok i svartvitt och... Eh, på internet så kan man se en hel del bilder också. Jag var i Byvalla eh, förra sommaren. Ja, jag skulle lite torsåke faktiskt. När uh, uh, jag vände kan man se att det är cirka tre kilometer. Korsaren är väg på andra sidan, väg 68. Och sen kanske det är cirka 3 km ungefär. Fram till själva Torsåker och en liten bit till för till järnvägen och station där och så. Men så blev det ju inte. Jag visste inte riktigt exakt var jag var. Det var inte skyltat. Det kunde ha stått en liten skyltning också mot Torsåker. Men det gjorde det inte. En liten bussarplats som jag fotade där. Och det är bussar som går... Vad hette den där bussen nu? Buss 46 tror jag den hette. Går från Storvik och ner till Torsåker. Den kommer upp till Håfors centrum och sen går den som slutstation upp till, till Håfors station. Sen går väl alltså mellan järnvägsstationen i Storvik då. Och sen ner till Torsåker. Håfors centrum upp till stationen i Robersholm. För tågstationen i Håfors ligger alltså inte i själva Håfors utan ligger några kilometer norr om Håfors i Robersholm. Så ser det ju faktiskt. Det går alltså ett industri, industrispår. Från Hofors station ner till själva Hofors. Och där de här ovak och de här industrierna finns. Men själva järnvägsstationen och järnvägen mellan Hofors och Falun. Den går några kilometer norr om Hofors eh, faktiskt. I Robersholm. Men det ligger ju också i Hofors. Det tillhör ju också Hofors. Ja, hur, man, hur när man sitter mikrofonen avgör, avgör ju också signalen hur man hörs och så. Faktiskt, uh, man kan göra så här också att man höjer upp så här. Då kan man sitta lite längre ifrån också. Men nu sänker jag ner lite grann. jag sitter ju ganska nära micken här. Jag tycker det verkar lite svalt på nätterna och det var väl lite mulet och så idag. Så att jag hade ju tänkt att ta naken överkropp va. Och kamoflarsbyxorna men jag tyckte det var lite mulet och... Det Nästan lite svalt och lite blåsigt Och ingen sol direkt sådär Men sen kom ju solen fram då äh, Ska vi se här Ja mm. Ja Ja Om jag minns rätt så tog jag kanske av med både den här skjortan och den här stelvästen på slutet och hade nog naken överkropp på slutet. Så att Faktum är att solen kom ju fram faktiskt där sedan. Och från början var det lite mulet och lite blåsigt så sådär så att det var inte så riktigt skönt men solen kom fram senare. Och då blev det rätt skönt. Och Då kan du ju faktiskt svalka lite med de här vindarna också. Och är det lite mulet mer då och lite blåsigt då blir det alltså lite småkallt istället. Jag såg här en tidigare arbetskamrat Som heter Bettan Hon har ju stelat tåg på centralen Hon har fått ont i halsen faktiskt Ja Tiderna förändras Folk splittras åt olika håll Folk som man, har med, som man har jobbat med tidigare då Kan man hitta på På Facebook Ska vi se och, aha, nu fick jag signal på bägge kanalerna där och lite, Det är mycket med det, med det tekniska Man håller avstånd också till mikrofoner och ställer in Det är olika inställningar och regler och sånt Så det är mycket Mycket, här är en ganska enkel mixer här som Reglerar uh, Olika nivåer och ljudstyrkor och sånt Hur nära man sitter och Olika människor har olika röster också. Om det är människor har svagare röster. Och, eh, om det är män till exempel som har starkare röster. Och kvinnor har lägre röster och svagare. Ja. Så att det var ju en jobbig cykeltur det där. På hänvägen kan man säga att solen kom lite mer fram, framåt där. Så det blev väldigt... Mitt vatten också. Jag skulle fylla på vatten i Bysjön. Det var en del folk där nere vid strandkanten Så att det blev det Tänkte jag ta lången istället Men när jag äntligen kom ner till vattnet Där så var det ju en massa skrep I vattnet Så att jag lyckades på ett annat ställe Få en liten en liten skvätt Som inte var så mycket skrep i Så jag kunde få några slurka med, med vätska i. Men det var en massa konstiga saker i vattnet Där Måste jag säga Krycken är en ganska mäktig sjö det är svårt att se men Sjönsund har ju haft en hel, en hel barngård som alltså är lokstall och, och spår. Det var ett spår ner till det sågverk som låg vid sjönkrycken. Uh, jag måste ju säga att jag kan inte se alls hur, hur det spåret gick. alltså det, det kan man inte se idag. Jag har sett en mycket gammal bild där tåget gick i en kurva. Och ett högerspår som tydligen leder ner till sågverket vid Sjönkrycken. Men det får man studera lite grann. Det finns Stiglundin. Stig Lundin har ju en, en sida. Och historisk punkt nu finns en sida som heter De gamla järnvägar och sånt. Och, man får titta på kartor och sånt. Även är det svårt att se hur järnvägen gick på sträckan sjönsund byvalla det är mycket sjöar där nämligen. Och järnvägen gick nog tydligen väldigt nära sjöarna och så. Det finns enstaka bilder och sånt. Det är svårt att se. Det är som järnvägen till exempel. Man kan följa delvis järnvägen här. Men delvis kan man inte följa den. Exakt hur den gick där borta vid rörskyttan till exempel. är svårt att bedöma faktiskt. Delvis kan man gå ut med banvallen. Men delvis inte. Men... Det är länge sedan det här Och det har ju förändrats landskapet Och buskar och trän I Västerbyn med en på slutet Så ligger det faktiskt lite rälsbitar Det låg en, en växel där och ett stickspår Så nu var jag där och tittade igen faktiskt Det är konstigt att det ligger just vid buskarna där Det verkar ha varit en växel som har legat här faktiskt Det ska tydligen ha legat en sågverk också i Västerbyn Men det hette inte det så Då den här Staffan Ram till exempel som var sommarbarn på 50- och 60-talet där ju. De åkte med också på godsvagnar och sånt. Och även på vintern till och med en gång. Han hälsade på en öppen vagn. Och han lånade också en dressing en gång. Men det höll ju på att gå där. Han blev ju utskälld av det. Det fick han ju inte göra då. Han var ju sommarbarn helt enkelt. Hans mamma kom från, inte från Västerbyn utan det hette Västerby då. Nu heter det Västerbyn. Jag vet inte när det bytte namn riktigt. Så att han har lite svaga minnen. Utav detta. Staffan Ram har ju, en, har ju en hemsida på internet också. Jag har haft lite kontakt med honom. Han var väl här. Vilket år var det? Om det var två år sedan. Så tog han lite bilder. och Det fanns en bild också på affären. Den lilla busshållplatsen där. Där jag fick söka skydd en gång. Det finns ett stort hus där. Det är ombyggt då. Men det var, alltså, det var en gång i tiden en landhandel I Västerby hette det. Det hette alltså inte Västerbyn. Tittar man på gamla tågtabeller här så hette det Västerby. Det finns många orter som har samma namn. Men det hette alltså inte Västerbyn på den tiden. Trafikverket har en skylt i rörshyttan som visar... Det är det rörsyttande och som det står det står Österbyn står det Men det är ju faktiskt fel Men det heter ju alltså Österby Och det heter Österby hembygdsförening där borta Med det stora huset där Österby heter det Men skylten säger Österbyn Fredholmsbröd eh, Kunde jag se några människor med vita rockar Och någon skåpbil och lastbrygga Men det finns inga skyltar men det är alltså ett bageri och det startade då 1923 när Ernst Fredholm kom till Rörsyttan ifrån Ludvika. Och han träffade en kvinna från Rörsyttan och hon skötte då övergången där åt järnvägen. Från början för länge sedan så var det grindar som låste för tågen. Och sen blev det då bombar som, som fälldes för, för biltrafiken då och övrig trafik. Så måste då vevas för hand. Däremot så fanns det en signal För järnvägens skull Men det måste skötas manuellt Från en liten kur Och det var en signal från loket då Så att de hade ju vissa tider De skulle passa och de fick lyssna på en signal När de skulle börja veva Och det fanns en kille på postvagnen.com Som följde med En bromsare Som följde med ett godståg Ner mot Byvalla på sista vagnen i en liten bromskur som man kunde sitta vara inne i den. det Var inte nådigt på vintern faktiskt. Det finns eh, historier om att bromspersonal har frysit i gel också i Sverige. Det måste ha varit bra jäkla kallt och åkt omkring där. Eh, man kan se bilderna där han var 18 år då 1963. Eh, hur de lämnar rörsyttan på väg mot eh, Sjönsund. Hur den här killen vevar för att få upp de här bomarna som har varit nedfällda. Bagaren Ernst Fredholm lämnar den lilla hållplatsen i Västerby. Vilket är en trekur. Med sin släpkärr. Han har levererat bröd. Från Fredholms bröd i Rörsyttan. Med tåget som gick ner till, till Byvalla. Och jag var i Byvalla då liksom. Och det fanns liksom ingenting att se järnvägen gick eh, alldeles bredvid grusvägen och eh, innan station 500 meter så hade vår smalspåriga järnväg en egen liten bangård. Men eh, det har ju vux Det som finns kvar där idag vid grusvägen, det är ju ett vattentorn. Och där där skogen, massa träd och skog är idag alltså. Det var där var det spår och liten bangård. Där fick man eh, Göra allting, det var ju ånglok då Så man fick ju fylla på vatten I vattentornet där Man fick äh, Man äh, Fick fylla på vatten i vattentornet Och kola och smörja de här loken och man fick gå runt med loken så fick man helt, göra en, en procedur att man helt enkelt gjorde så att man backade ner tågen jag fattar inte riktigt när, när tågen kom fram till Bivalda så fick ju folk kliva av helt enkelt där borta vid där går den kanske då för man fick eh, fylla på vatten och, och, och kol och smörja loken och gå runt med loken och det var inga bromsprova för det fanns inget tryckluft och sen fick man backa ner tåget stopp och stoppbocken då helt enkelt. Men var folk klev av någonstans eller satt de kvar i vagnarna då eller klev de av på plats där. Så när jag var i Byvalla fanns ju ingenting att se då helt enkelt det fanns ingenting att se utan det är ju egentligen bara stationshus och ställverk och, och alltihopa det, det är ju... Genvuxet och det är borta rivet. Va? Det finns inget stationshus och ställverk och, och, och olika spår. Utan det är ju bara ett genomgående spår. Däremot så finns ett eh, sidospår, ett mötesspår med, med växlar i varsin ände Så det är ett långt mötespår. Teknikhus och så här eh, radiomast i speciell mobiltelefon. Uh, som man använder på järnvägen som heter mobil uh, SIR det är ett kodat system som endast fungerar på järnvägen så inte går att avlyssna och som bara används av tågtrafiken i Sverige som tidigare banverket skötte deras teknikavdelning som ersatte den gamla driftradion och det kom ju inga tåg heller va för det var nämligen personal uppe i norra änden där som höll på med en växel det låg lokalt i de här stolparna, det löser en liten lampa och då kan det inte komma något tåg och det kom inga tåg så att jag cyklade därifrån. Det låg lite högar med gammal räls och slipar och sånt gjorde det ju. men det var inte mycket att se. Det går ju att få fram bilder också på byval. Från Stjärnsund till Byvalla är det cirka 1,5 mil va? ungefär. Och här var det då från Stjärnsund upp till den här vägkorsningen 1,7. Men till stora delar så var det faktiskt mulet. Faktiskt. Men för min del så var det ju bra faktiskt. Hade solen lyst från en klarbrå himmel så hade det, vet, att de hade orkat lika långt då. Och Det var en del märkliga minnesstenar också. Det var en bred asfaltsväg. Det var ingenting att klaga på den. Trafiken är ganska gles. Och det fanns en sån här rastplats kan man säga med en stor informationstavla då från Hofors kommun. Med olika sevärdheter och turistmål och sånt som är informativ. Om det nu står på olika språk också där. Så såg man väl lite båndgårdar men jag kunde inte se några kossor och, och hästar och sånt. Möjligt att de fanns längre bort från vägen och inom hage. Det borde det nästan finnas någonstans som jag inte kunde se då. Men eh, däremot så är vi ju ett här odlingsfält. Många båndgårdar har ju avvecklat eh, Kusserna och mjölkkorna i borta och de har inga jätt eller får. En del har ju så här hästar till exempel då. En del har ingenting kvar utan det är man, man sköter odlingsmarkerna. Man odlar ju då. Och, och sår och, och skördar och plöjer och player, åkrar och sådana här saker. Så att man uh, jobbar med jorden sen. Man är jordbrukare som det heter. Så så var det ju förr i tiden också va. Man sköter både jorden och djuren och sånt då. En del har ju kanske tupp och höns kvar bara tycker man borde ha sett lite hästar åtminstone och så vidare där men en del gårdar och sånt ligger längre bort från vägen kanske ut med en liten smal grusväg och så och sen känns det ju faktiskt inget speciellt när man kommer in i Gävleborgslen, Äckslen Gästrikland, Södra Norrland det är inte något speciellt märkvärdigt egentligen det är det. själva landskapet ser inte speciellt mycket annorlunda ut och sånt det är ju bara att man har gjort en uppdelning mellan olika landskap vi hade för mycket länge sedan också någonting som heter landskapslagarna i Sverige. Som vi har läst upp i närråden också från gamla skrifter vi har i vårt omfattande bok. Och skriftarkiv. Det finns uppgifter på internet om det också. De svenska landskapslagarna helt enkelt. Och Sverige var ju inte något enat rike från början utan det var olika landskap som styrdes av sin egen konung. Eh, Svearna och Götenas eh, gick ju samman då till ett, ett enat rike men så var det inte från början då. Och de olika landskapen hade sina egna lagar. Det här är ju skrivet på gammelsvenska så att det är så väldigt väldigt länge sedan. De olika landskapen hade helt enkelt sina egna lagar och det är alltså som sagt var inte skrivet på normal svenska. Jag tror att svenska språket kommer från, ja det är en blandning från Island och norska och så vidare. Va? Det en blandning mellan, man kan hitta vissa enstaka ord. Lyssnar man på isländska eller läser isländsk text så kan man se vissa ord och sånt va? Det finns i orter också i England till exempel som har, som har svensk klingande namn och så vidare. Nordmandi likadant va? Och likadant Amerika. Det var ju en viking då som hette Leif Eriksson som upptäckte Amerika. Eller var det Columbus? Så att uh, ja. Det är nog märkliga gamla minnestavlor som står uppställda i vägen också. Jag tyckte det stod uh, någonting med 1784 va? Det <hör> som promleden är en mycket gammal transportled som man fick använda innan man på 1930-talet tror jag det var byggde det som idag är länsvägen 270 från Hofors men den fanns ju inte från början då. Därför som promleden är så bred för de skulle kunna mötas då med hästar och vagnar. Så att det är en gammal transportleden, har egen hemsida också, promleden.se Jag har någonting som heter Chrome också, inte Prom, men det finns en webbläsare som heter Chrome här. Som jag har börjat att köra med och testa lite grann här på, på B och C datorn, den är inbyggd då i Avant Browser. Men här har jag också laddat ner Chrome som egen webbläsare. Och på C-datorn så får man den helt enkelt att starta upp med startsidan som man då väljer. Men på B-sidan så envisas den med att komma med en ny flik heter det. Fast man ställer in exakt som det står på C-datorn för att den ska komma med den startsida som jag anger. Men likförbaskat så kommer det fram med en ny flik. <laughs> ja det är sina små saker och sånt. Och sen gör jag eh, kompletta genomgångar också utav datorer och sånt. Och det kan ju tyvärr kräva ibland för att man måste starta om en dator. Och det kan ju också krångla till det hela när man samtidigt streamar ut här. Först ska man hålla på att starta om. Och då blir det ett uppehåll. Då måste man skifta över till nästa dator. Och sen måste datorer stängas av och få vila lite grann och så vidare här. Normalt sett så är det B- och C-datorn som är igång. Och mer, betydligt mer sällan så är det A-datorn och även laptopen D-datorn Är också mer sällan eh, igång Lite jobbigt faktiskt Att ha fyra datorer igång Och hålla på här och skifta mellan olika datorer då. Men eh, man kan alltså kyla ner Varma datorer genom det här gallret Genom att man köper en En större bordsfläkt Med tre lägen placera den och ställer in 1, 2, 3 så kommer helt enkelt luft in genom galleröppningen som är på sidan och eh, här ska finnas plats även det är lite grann trångt här för C-datorns skull så kommer jag att köpa in en fläkt i taget och så småningom tre stycken bordsfläktar till som, som kommer att eh, när de är igång om man känner att de är varma så om man lägger ett bra, något bra läge där och den står ganska nära gallret. Och sen kommer det helt enkelt kall luft som kommer åtminstone minska lite grann den varma datorn. Nu har laptopen fått en kylplatta som den står på. Så att hela tangentbordet på den bärbara datorn hamnar i ett helt annat läge än tidigare. Och den fungerar också. Den är kopplad till USB-porten. Det finns en små USB-fläktar också som man kan köpa här men de duger väl, duger väl inte till att kyla ner en, en, en stationär dator för datorerna blir väldigt varma och de kan uppföra sig väldigt konstigt här B-datorn för ett tag sedan hade ju faktiskt inget minne och sånt va? jag tycker att det verkade konstigt faktiskt men till slut var jag tvungen att dra ut strömkontakten eller trycka på strömkontakten bak bakför det krångla där så att den fick verkligen bli kall och fin och sen så småningom så blev det en normal uppstart och sen var det liksom ingenting att det var något dåligt minne någonstans och sånt. Det kan alltid vara lite småsaker med datorer och sånt men några allvarliga grejer är inte utan oftast så brukar man fixa till det hela. Eh, kanske med en omstart eller helt enkelt eh, avbryta allting och sen får den vara kall och sen startar man upp. Sen ser man att ja det är helt normalt, det finns ingenting. Så man brukar faktiskt fixa till det mesta eh, Program kan ju hänga sig till exempel Och, och tillfället kan det ju vara någonting konstigt Och sen när, när datorn blir varma Så kan de ju uppföra sig väldigt konstigt och, och märkligt faktiskt Och de blir lite långsammare och konstigare Och ju fler program man har igång Så belastar man ju datorn Så att de får liksom jobba hårdare i, i, När de blir varma också på samma gång Det är ganska små fläktar Ganska små fläckar och bärbara datorer har ju ännu mindre fläckar på som inte orkar alltså. Så att nu har jag köpt den. Det är ju en stor fläkt då på den här kylplattan. 149 kronor. Jag gjorde ju en cykeltur här på sommaren mot arkhyttan och Myckelbevägen. Så att den var ju ganska lång. Och det här var ännu längre då. Därför kan man säga att härifrån en enkel resa, cykeltur, re, Stjärnsundsvägen och sen fram till Torsåker till höger då, korsar 68 vägen. Cirka 3 kilometer. Det är, vad sa vi nu att det var, om jag räknade rätt, ja, det blir cirka, det blir i alla fall över 3 mil härifrån. Det är Torsåker, ungefär 3,3 Uh, ungefär någonstans där ska det stämma. För att komma till Torsåker. Uh, som hade nu, ja det har minskat lite där nu. 1995 så var det mer 900 personer men nu var det någonting på 800 någonting. Så det är ju en tämligen liten ort men de har ju faktiskt återigen fått tågstopp här för några år sedan. Regionaltågen stannar ju där. Och det där är tåg som går på sträckan. Persontågen som går på sträckan mellan Gävle. Och sen svänger de av tågen i Storvik då. Och sen går de ner på det som tidigare hette norra stambanan. Mot Avästa Krylbo. Och gör uppehåll då i Torsåker bland annat. Och Horndal heter det väl. Och, och, och Fors också har ju fått tågstopp igen då. De har i kartonger i Fors. Stora en så då med de stora neddragningar ständigt va och SSAB och det är neddragningar och Holmens pappersbruk stänger en maskin och drar ner på ännu mera folk och liksom det bara går ner va det dras ner. Det är också rationaliseringar man har tekniska, tekniska, tekniska, tekniska saker som tar över människors arbete också delvis är det ju så operatörer bara som sitter någonstans och, och tittar på skärmar och styr allt med en liten joystick va. Som tidigare sköttes av en massa människor och, och Det är mycket sånt va. Det, tekniken kan minska på personalen. Effektiviseringar och tekniken tar över mer och det behövs färre anställda för att köra samma arbetsuppgifter. Till exempel här. Åh. Ja. Ska vi se här. Ja. Så att, ja. Men nu är datorna varma här. Men ja. längre fram så ska jag köpa in mig på de här. Det är Netto.net.se då. 199 kronor utan frakt. Och köpa en i taget här. Och sen placera dem. och ja. Så ska du kunna kyla lite grann. Det kommer in genom gallret där på sidan. Det finns ett gallr på alla datorerna. Alla datorer och uh, så märker man vilket läge man ska sätta in fläkten på ettan, tvåan eller trean så ska det i alla fall kunna komma in lite kall luft och uh, att de blir väldigt varma det är ju en ganska liten fläkt där inne faktiskt och det blir lite damm och, och elände också som man inte kommer åt egentligen utan att ta bort alla sladdar, kontakter och skruva bort allting och lyfta upp hela höljet och sånt och det är ju inte ofta man gör det man vill helst bara ha dem igång hela tiden va. Men eh, någon gång så där så måste man faktiskt ta ur alla sladda kablar. Skruvarna, hitta dem. Och sen lyfta hela höljet. Och se hur det ser ut där inne med, med damm och gällande va. För många här år så gjorde jag visst någon rengöring. Jag tror eh, Lasse Gustafsson hade med sig en liten speciell sån här liten grej. För rengöring av damm eh, i dator Kanske jag flåsar lite grann här när jag kommer för nära, för nära datorn också. Just. På bägge kanaler där. Jaha. Nu sitter jag L lite längre bak så här. Ska man höja upp så här? E och sitta lite längre bak också. Eller kan man sitta sänka ner micken och prata lite närmare så här också? Ska känna efter här. Ja, ah, nu är jag datum sval, det, det kände jag nu. Ibland blir de väldigt varma men uh, jag tyckte nog att det var lite salt där faktiskt. Uh, ska vi se här. Jag ska titta på om det kommer någon e-post där. Och det är en trädgren som jag har tejpat fast här. Det här är mikrofonen som har suttit i ett headset en gång i tiden som har gått av. Man kunde köpa från Elfa, men de verkar inte finnas kvar. Det är ju för datorer mest. Det var headset som fanns tidigare i alla fall och som lite svag konstruktion där så att de gick lätt, lätt av, fästet på sidan. Där den här mikrofonen satt. Ett headset gör ju att man får mikrofonen mycket nära munnen. Ju längre bort från bunden man kommer så får man ju med andra. Det är en svagare signal helt enkelt. Så att, uh, Här har vi en ganska stark signalstyrka Som regleras Från mixen på två ställen Och sen från da datorn Har vi line in också mix reglerar Utputsignalen och sen när man kör live Så är det input uh, soundcard Från datorn Det som spelas upp i datorn Annars så ligger det på win-up-spellistor Det är mycket Ni kanske inte hänger med hänger med riktigt när jag pratar här. Det är mycket med tekniska och det är mycket att lära sig och det är mycket inställningar och det kan ställas in fel och sånt och ibland så blir det inte bra. Det begås, begås vissa tekniska misstag och det låter inte bra och det, det förstår man ju själv. Och sist blev det ju eh, inte bra, inte bra på telefonadaptern blev. Eh, Totalt överstyrt och sen var det väl. Här försöker man till exempel att luras här då från Telia här. Jag har inte något Telia. Man ska jag logga in och bekräfta återbetalning. Du har betalat två fakturer två gånger på samma gång. Hälsningar från Telia. Adm. .teli.ip.com Telia har inte den adressen va Så att När ni får sån här En uh, dynga så Släng det bara Ni får absolut inte svara på det och sånt Ni måste vara mycket noga med det Skreppost och såna här konstiga saker uh. På C-datorn i den märsta gång Så fick jag en bild Men uh, bilden var ingen bild Bilden var ett program Och sen fick jag ett hälsike faktiskt men vad jag tror att jag gjorde det till slut var att jag återställde helt enkelt den här Packard Bell datorn från England. Jag återställde den eh, några dagar tillbaka i tiden. Det tog ett, det tog ett tag innan jag, innan jag testade den möjligheten. Jag valde ett datum och sen fick man ju sitta och vänta då och kanske göra en omstart och sånt. Men så småningom så märkte jag att det här var ju helt borta. Och sen körde jag också ett äh, sökprogram som fick söka igenom komplett och det tog också en lång tid. Den hittade någon massa dynga som jag sen startade om datorn. Och sen kunde jag konstatera till min stora glädje att det här videoprogrammen som inte gick att få bort, som hela tiden dök upp, det var borta. Och till slut skulle jag kunna konstatera att fixade det här. Jag fick bort det. Det ser mörkt ut och man fattar liksom att han måste hitta en lösning på det här problemet. Och efter en massa elände och alltihopa så... Och man har, man har återställt datorn och sökt igenom, rensat åt, och omstartat. Så tittar man så här... Det är borta. Det fixar det. Och, och man tänkte liksom... Oj, jäklar, nu börjar man är så beroende utav, utav, utav, utav, utav datorerna vart. Störtssidan har vi dt.se i vårdagen i den här kan hyra pensionär också här, fast ni får inte hyra mig. Det är Orsa Grönklytt. Det är Orsa Björnpark. Ja. Skulle gubbarna stoppas? En gubb som liksom upptäckt att jordgubbarna var från Marocko. Som är drabbade av hepatit A. Ja, de gubbarna får man sig upp för. Ut och köpa. Ja. Även en bil som skickas till skroten. Den har voltat Så att den har fått sådana skador så att jag tror inte man kan reparera den bilen. Utan att det skulle kosta Stora summor Gruppen Toto är tillbaka Gruppar som har på i en jäkla massa år som är Professionella Bingsjöl Antander Kämpar för sin överlevnad Och tillverkar korv också Handan Ja, ni förstår de här mindre orterna när, när det bara kanske finns en liten butik och så försvinner den då. Hur, hur långt de måste ta sig. För att kunna få isen och ringvita. Jag vill byta på en här också. Området Tjärna äger uppfördes under 60-70-talet med 1300 lägenheter i. Båda äger ska röstas upp för 700 miljoner kronor det var några höghus där. Det var sådana trevåningshus bara. Jag snyter mig här och återkommer strax. Och jag har ju ganska ont i halsen måste jag säga faktiskt där. det är ju ständigt förkyld här så det är en snubblande näsa. Och äh, Magnus Söderman höll ju med om också att det här med svordomar och sånt skulle man ju se upp med. Andersson tar timeout. kan vi läsa här. Men det har jag nog inga planer på. Kärna ängar verkar inte vara något höghus. som jag kan säga rätt här. Det är bara så här låghus på tre våningar. Aha, uh -huh. Det är inga höghus där i Båling. Kärna ängar. Byggt på 60 70 talen Och. Uh, nu ska man rösta upp dem. Uh, det var ju någonting som uh, siktorna här inte skötte, och därför fick de ju också uh, akuta fuktskador i badrummen. som De fick ju reparera hos mig och de kom ju med de där fläktarna och tubbar, hubbar och <hör> sånt. <hör> här kan man se en bild här från uh, kärna ängar. Det verkar vara låghus på tre våningar vad jag kan se, och ganska mycket parabolantänner. Och då har man tydligt haft bort lite klotter på en vägg. Men jag kan se att det verkar vara ett låghus med tre våningar. Det finns inga höghus där. det är en renovering och upprösning av både inre och yttre miljön. Inre och yttre miljön. Och den tekniska sidan: värme, vatten, ventilation och fasader och tak. Ja nysvenska med stora familjer borde också där. Ja. Och. Eh, Hyreshöjningar och liknande. Det var en del i riksdagens miljonprogram på 60-70-talet. Ja det är ju så. Det måste russas upp. Men Sen går hyran upp. Och en del har inte råd att bo kvar då. Totta har tydligen spelat på Dalhalla. Ja. Uh. Då ska hyresägning vara lika för dem på Kärna som det var för dem som flyttat till och Varför ska det vara skillnad mellan områdena för. Ja, det blir höjda hyror, det är ju det. Då kan man höja hyrorna kraftigt. Uh. För det måste ju göras va. Garagen är omålade så länge trepanelerna ruttnar. Ja. Och här ute för man tittar så är det inte det tre, tre stolpar som är helt avflagna en målarfärg va. Som inte, som inte underhålls helt enkelt. Längre bort är det staket som ska vara vita. Och de är väl mer svarta utav smuts och det sen många herrans år. Det är inte någon som har målat eller gjort någonting va. Det sig är förbaskat ned nedgånget ut. För det kostar naturligtvis pengar. Och det lägger man ju inte ner för mycket inte. Ja ah, det finns inte ord helt enkelt. Sikten och till sina hus de sålde av. Och sen fick eh, Riksäm ta över. 40 huset på Strejtinggatan blev ju klart i alla fall. Och nu i år så ska det vara 50 huset där jag bodde. Alltså, har jag inga uppgifter på om, om Rikshem har börjat med det. Eller inte. I Uppsala så skulle man ju köp, köpa. In, köpte man ju lägenheter och Rikshem från Uppsala hem. Och där skulle man ju då fortsätta Uppsala hems ombyggnader om, om och upprustningar. I e, vissa områden var det nu hette där i Uppsala. Men enligt uppgift för de som bodde där i Uppsala så hade man inte sköts. Den, uh, det löftet. Helt enkelt. Utan uh, husen uh, var kvar i dåliga skicket redan som Uppsala hem hade de. Uh, och det var de här akuta fuktskadorna igen med uh, sanering av asbest också, minns jag att det var. Uh, titt och tätt så var det de här bilarna med de här fläktarna. Det var alltså akuta... Fuktskador helt enkelt. Akuta fuktskador i badrummen och det fick jag också till slut. Det var ju ett rent hälsike. Han cyklade vätten runt en gubbe här på... Hur gammal var han? Det var lite längre än vad jag cyklade här om dagen i alla fall. Det var inte, inte 5,8 mil utan det var liksom mycket längre. Om man säger så. Jo... Ja. <laughs> lördagsbuss kommer också här till hösten här en buss här vid Ulf Hansson här som står vid en bussförplatsen i Hedemora som jag var vid flera gånger eh, som ni känner till och eh, från den 24 augusti den bussen kommer utgå från Långsjötan mot Hedemora sen går den tillbaka sen. Hedermora-Vikmannshetan upp mot Långshetan igen på lördagar. Och det är lite oklart vem som ska bedriva den trafiken. Ja, nu är klockan 16:31 här och det här är Gunnar i kontrollrummet då. Båläng har väl snart nästan 50 000 invånare totalt alltså. Både i centralorten och i... i, i kommungränsen. Långsötna vet jag inte har en exakt siffra på. Nu skiljer på de som är mantalskrivna här och övriga. Så det händer naturligtvis mycket mer. Men ändå inte så mycket tycker jag här. Åh. Oh. Jag har en webbkamera här från Borlänge som ska visa Ikea bygget där. Fick upp en reklamskylt som är som 15 hög fem, 15 våningar högt Och stor jäkel va Och vägde Hur mycket vägde den där skylten? Här har vi en stor jäkla byggnad Här har man nämligen godspangården i bålänge också här som man kan se här På sidan Och bilar som rör på oss också här Det är en, en ganska stor byggnad som Ikea har jag vet att eh, Kopp Extra hette det väl i Märsta. De byggde en lokal som var på 3500 kvadratmeter stor. Och jag skulle ha påstå att Ikea-byggnaden är väl ungefär i den stilen också. Det både militärpersonal och tullpersonal som var inne och handlade ibland där. Och då var de här... Eh, jag att solen verkar ju lysa en del där i Borlänge. Det är alltså ett IKEA-bygge. Det verkar vara klart faktiskt. vad man kan se i alla fall. Jag kan inte se att det är något tåg som rör på sig. Vi har där man kan titta på nämligen här. Det är lite suddet här när jag ökar zoomingen. Så vi kan bedöma så ser ju IKEA-bygget klart ut. I alla fall med tak och allting. Men jag kan ju tänka mig att det pågår arbete inne i lokalen. De har väl inte öppnat Ikea ännu. Jag hänger inte med riktigt där. Jag dyker upp den här reklamfönstret här. Och det är ju reklam överallt på internet alltså. Ska man se någon film någonstans så får man sitta och vänta tills den här reklambreak kommer först va. Så att man kommer inte undan utan det, alltså, det, är, det är sponsrat, det är, det är reklam överallt men det är så de finansierar mycket också likadant det här med usstreams.tv också. Där man kan få en live en webbkamera och köra streama live. Bry, där bryts det plötsligt av av alltså, reklam. Där är godsbandgården i Borlänge. Jag tror att man ser plattformarna på stationen i Bålänge till vänster där. Långa plattformarna. Det är filmat från, ja. Jag har ju varit i Bålänge en, en gång på 1992 tror jag var där. Och sen år 2000 så passerade jag Borlänge då på väg upp och hem från Mora. Men jag har varit i Båhle i alla fall. träffade en tjej och hennes kompis där. Vi hade en liten auktion där i början på 90-talet. Och fick jag faktiskt ganska ont i halsen. Det var fantastiskt. Man har byggt om och röstat upp hela stationen i Båhle i de gjort. Ja. Hela resecentrum är upprustat, jag tror det tror jag är plattformen när man ser till vänster. där. Ja. Verkar det vara, för sen kommer stationen på vänstersidan. Ja. Barngården ligger söder om själva Själva stationen, vanliga stationen där. Det var lite mindre med gods på, på vi kan ju gå till den här postvagnen också. Som jag ofta är inne på. Liksom andra så här tågrelaterade forum som finns på internet. Och man kan se mycket häftiga bilder. Och uh, det händer alltid en massa saker också på järnvägsfronten också. Det är kul att se bilder också Det är inte bara själva, själva bilderna på tågen Utan ibland så kan det vara vackra nat naturbilder också Alltså, alltså Man spårar spårat ur med ett lok också i flen Stationshuset i Bor Jag tror det är som ligger på järnvägen ut med Ja du, fasen ligger det någonstans då? Äh, vad ligger Bor? Jag tänkte på Born tänkte jag på som ligger mellan... Men det var Bor. Ja, det vet inte fasen vad det ligger där Bor. Man hade ju en järnväg mellan Engelsfors va? Upp till Born. Innan man hade en järnväg mellan Långsjötan och Långsätta var då I Byvallan så fanns en järnvägg, man hade ju alltså promleden då mm. här, hade jag, här hade jag ett inlägg om klotter Klottrare. Man klottrar klottrat någonstans i Märsta station där och blivit dömda då för det flera år sedan var det en väktare på uppställningsspår som var norr om Märsta station det var det väktare som skulle ta fast ynglingar där men han blev istället misshandlad <laughs> blev han han blev alltså misshandlad utav, men det var flera år sedan och sedan när man stängde stationen i Märsta var man tvungen att ha väktare då som såg till att spärrvakten hade sin säkerhet att han kunde låsa stationen och allting, eller väktarna låsa stationen och att, att ingenting eh, hände. Det jag sådana här fylltyper och allting. Och sen den lilla trånga väntsalen som var där på stationen det blev ännu trångare när de införde sådana här spärrar också. Folk kanske inte ville stå på plattformen och frysa el vänta på tåg som aldrig kunde komma på grund av signalfel, växelfel personalbrist, logskada självmord äh, djur på spåret SC tillåter inga cyklar på tågen men äh, däremot SC erbjuder lånecyklar i Uppsala verkar konstigt tycker jag här Det har kommit in falska länkar också här. Det ut med glasögon som är på nästippen här som tittar på mig. Det är något konstigt program som har kommit in i min, min dator här. De har lagt in länkar i texterna här som leder till olika sajter som det heter. Kan det vara möjligt? Lånesycklar i... När jag har passerat Uppsala någon gång så kanske ni har sett de här enorma mängderna med cyklar. Nu har man byggt om, byggt om stationen i Uppsala men det är alltså frågan om eh, tusentals och åter tusentals med cyklar som står uppställda i trakterna kring Uppsala centralstation. Det är ju cirka 15 000 människor som pendlar från Uppsala riktning mot Stockholm en vanlig vardag och från andra hållet var det väl lite mindre men det är ju... Stora mängder med resande och de här tågen är ju ganska långa också, det är ju då på Sommaren, på sommaren är det lite kortare tåg men annars är det alltså nio vagnar i vanliga fall då inkluderade två klass vagnar och resten är, är andra klass Och här har vi Loggbok för TKL på en Här har vi infart signalen visar kör här kommer rälsbuss, rullar in. Till att tåget försvinner den höga bron. Det återstår att säga ut för tåget, det tog för Västervik. Och så skriver han in i logboken där. Det har ju alltså begåtts en del misstag genom järnvägens historia, och det har ju krävt ett antal dödsoffer. Det värsta måste vara när Stinsen upptäcker att han har skickat iväg ett tåg som kommer att möta ett tåg som egentligen skulle kommit in för tågmöte. Med, med dödsoffer och sånt som följd va? Så att det har ju begåtts en del misstag. Genom Järnvägens historia. Men med tiden har man ju förbättrat då helt enkelt eh, säkerheten alltså. Då var ännu värre förr. Långt tillbaka i tiden var det. Uh blåst jag ut näsan lite grann. Här är falska länkar som smygs in i min text i texten här. Ja, har jag alltid lite problem även på sommaren. Här är ju solkurvor här. Jag har åkt på linjen mellan Linköping och Kalmar när <kör> det var SJ som hade tågen. Det kostade mig 100 kronor för platsbiljetten då. så jag betalade jag min flickvänns halva biljett vi var nere i Kalmar där och vi såg ju, vi såg ju Ölandsbron och slottet och Varvsholmen som var gamla rostiga båtar Man tillverkat båtar sedan tusentalet det har ju sanerats det har byggts bostäder där precis vid Kalmarsund men det var ju naturligtvis fuskbygge så det fick man ju faktiskt efter några år Sprickor och elände Och eh, Fick man ju då börja reparera Helt enkelt nybyggda hus va? Det är ju skandal det här eh, Det var ju fuskbygge på något vis där Det blev nog fel på de här husen Alltså spricker och elände där Så det fick man ju börja reparera så att säga, Efter några år Nordpilen rullar å det här. Mm. Ja. Men det är alltid kul med gamla tågbilder och liknande. Och vi har någonting som heter samlingsportalen då. .se. Där kan vi till exempel söka på Byvalla och få upp. Gamla bilder från Byvalla station och så vidare. Och äh, gamla bilder från långsyttan och det är gamla bilder från Stockholm Central och det är ju väldigt mycket gamla tågbilder alltså och en del bilder är ju väldigt gamla här pratar vi långt tillbaks in på 1800-talet va uh, ibland är det till och med så gamla så att det är teckningar istället då uh, en pjatt på Roslagsbanan va det var väl en konduktör där Jag jobbade på Roslagsbanan i 34 år. Kurt Möller har också uh, Han har köpt en del tågmaterial åt mig. Han har också en gång i tiden jobbat på Roslagsbanan som från början också hade delvis motorvagnståg men också Och Tidigt hade man elektrisk drift Men man hade också Loktåg med personvagnar Som måste bromsprovas och så vidare men sen början på 90-talet så har man de här blåa. Det kommer också helt nya tåg på Roslagsbanan också sen. Det finns inga toaletter heller på de här. Roslagsbanan tågen till exempel och det är det ju ganska dåligt. Tågstäder går vid SJ. Tågstederskull på SC. Dansk beskrivning 1949. Jag är in, inne på järnvägshistoriskt forum. Uh, alltså 1949. Dansk journalist som beskriver en resa från Stockholm till Malmö. I Malmö var vagnarna lika fina som i Stockholm tyckte han. Inga papper på golvet. Inga tomma flaskor eller timpar. Fick röka delvis också på tågen förr va. Uh, tack vare tågstederskan... Eller vagnstäderskan. Men internt på SJ var det ju det som stilla stillastående vagnar vid slutstationerna som benämndes som vagnstäderskor. De anberederade städerskorna kallades för tågstäderskor. Det var nämligen en linje i Sverige som hade tågstäderskor som klev på lokalt och åkte med en bit. Vi hade också faktiskt på Stockholm central så hade vi några enstaka tåg som, det var X2000 tåg som gick upp till Knivsta vände så gick de ner och utgick från Arlanda station och gick söderut igen och de fick man alltså följa med upp till Knivsta det var inte så mycket men det var någon enstaka, sån, faktiskt. Någon enstaka gång i veckan som det var så om jag minns rätt och det var ganska knepigt att steda och tågen rullade i ganska hög fart i kurvor och sånt va jag fick hoppa av i Märsd en gång där, för jag sa vad fan ska jag upp till Knivsta göra va och sen ska jag ner till Arlanda och sen till Stockholm central och sen ska jag upp till Märsd igen och sen nästa dag så skulle jag jobba igen. Va? Så att jag fick kliva av tåg där. Prata med föran. På huvudet har tågställskan en käck båtmässa. Hon armbinder med SJ. Ja. Ställskan ha med sig en korg och dammtrasa. I korgen lägger hon allt som passagerarna kastat ifrån sig. Hon tömmer allskoppar, avfallskorgar, dammtorkar, fönsterkarmar, kontrollerar toaletten så att den redan finns två Handduk, bitar vatten, karafferna, ställar korridorerna, lyssnar hövligt. Och på det senär, alltså. önskemål. Dessa järnvägens omsorgsfulla damer avlöser varandra under vägs bytte tog och gick tillbaka till sin utgångstation. <laughs> det var ganska dålig stämning också med de här tanterna för det var en del var unga, en del var gamla och en del pratade olika språk och en del förstod inte varandra alls så det blev ju ett väldigt dålig stämning kan man säga. Jag var inne här på järnvägshistoriskt forum. Men just de här lite... Ja, det kan vara gamla tågbilder från 70-talet också som kan vara ganska häftiga faktiskt. Man minns, jag har en del tågbilder och det är skannat också va. Och jag och Mikael Sklander var ute och åkte tåg och tog tågbilder och så. I olika orter. Och det är skannat de här gamla... Så gamla Ganska enkla kameror och på gamla tiden så kunde man ju faktiskt åka på SL-kort och medfölja sj tåg mot Eskilstuna på SL-kortet då fram till taxigen ESB och det var ju från början så var det ju då 50-kortet hette det sen blev det, det 70-kortet och 90-kortet och 120-kortet som gick det uppåt men jag hade ju sånt tur att jag till exempel så åkte man ju då mycket mellan Stockholm central till Stockholm södra och så gick man över spåren med väst eller med SI-kläder på sig och det fanns ingen spärrvakt där. Och från andra hållet då från Stockholm Södra till Stockholm Central så hade man SI-kläder på sig. Och spärrvakterna jobbade ju också på SI va? så att de tog inte betalt av växlare på SI som skulle åka med pendeln. Så det släppte man ju betala då ju. Det tog de inte betalt för naturligtvis, det var egen personal. Det var en tjänsterresa kan man säga att det var. <laughs> ja, vi kan gå till Hofors här. Jag var en mil från Hofors sist. Fast där var ju vi förra sommaren uppe i Hofors. Jag kan ställa in så att jag blir lite högre så här. Så ja. Här har Hoforsbloggen. Hofors utan snö. Det är någon kyrka vi ser där. Den här Karl heter Peter. har jobbat på SJ i fem år. Och han har tydligen tjänstgjort på tågen också. På Dala tågen När jag åkte till och från Set. Där i sex år höll på. Från hösten 2000 va. Till uh, sent uh, juni. 2006 var det ju då sticker på. Han fiskar mycket så att det var en ful fisk där på bild. hoforsbloggen.se Ja, här kan man ju svepa runt lite grann i det som jag har som favoriter i uppdaterad Avant Browser på C-datorn. Sen har jag också Safari SeaMonkey jag använder väl normalt sett aldrig äh, Explorer eller äh, Firefox. Som gamla bilder från min gamla hemkommun. Där man mördar folk. Knivhugger dem. Det är narkotikabrott. Man bränner upp bilar. Det sker våldtäkter och lite annat smått och gott. På gården hade man slängt ut en matrass som var helt uppbränt faktiskt. Där är Märsta Sikterna båtklubb i Flottvik i Märsta. Ganska vackert där. ser åtminstone vackert ut. Men om ni är på den platsen så kanske ni upptäcker att det finns något annat som inte är lika trevligt. Jag ska inte ta upp det. Men jag har tagit upp det så många gånger. Här syns inte några bilder faktiskt. Konstigt nog. Det är lite konstigt va? Att man inte ser bilderna som är här. En förlängning av Roslagsbanan till Åland och pendeltåg från Märsa till Åland ska bli möjligt genom ett tätt samarbete mellan och kommun, SL och Näringslivet. Det skriver företrädare för SL, Sikterna kommun och Airport City i Stockholm i ett pressmeddelande. De ska tillsammans då verka för en förlängning av Rosasbanan strax norr om Vallentuna upp till Alanda och även den så kallade norra bergen genom Odensala. Sikten av kommun kommer att införa nolltolerans mot nedskrepning vid återvinningsstationer. Det meddelar kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson via Facebook. Och jag är inne på marsda.nu eller Punkt nu fast utan prickar. Jag tror att vi kan utveckla det här programmet. Gunnar. I kontrol kontrollrummet. Till lite sådana här. Artiklar och lite löst prat. Lite kommenterande. Och eh, lite webbsidor som ligger framme. Så här. Vi kan även gå till en annan. För detta hemkommun. Uppsala kommun. Jag gjorde ju. Militärtjänstgöringen i Uppsala, jag hade ju flickvänner där, jag bodde i Allmunge också Jag bytte med tåg ibland också från Uppsala pendel till Dalatåg eller från Dalatåg till Uppsala pendel Så att jag har ju faktiskt vistas en hel del i Uppsala Nu bodde jag inte så länge i Uppsala kommun, det var en ganska kort tid, det var kortare än ett år Det var några bilder där som jag inte kunde se på Punkt nu, men här verkar jag kunna se bilderna. Och så har vi också, blockerar vi här reklamblockering och pop fönster också. Gripe söktag i Grantas redaktör, jaha. Uppsala är en väldigt stor kommun. Vi pratar om över 100 000 invånare och det handlar om 20 000 lägenheter som byggs under de närmaste 15 åren framåt här. Och här står också att SJ erbjuder lånecyklar i Uppsala. Och det, det låter lite märkligt faktiskt men det ska tydligen stämma att SJ ägnar sig åt, åt lånecykelverksamhet också. Och här verkar väl cyklarna, eller bilderna synas också, som de inte gjorde på Mörstedt nu. Ni kan ju tro eller inte här, men Tiden är tidigare faktiskt tillbaks igen. De har väl legat nere periodvis och kommit tillbaks kortvarigt. Och nu är de tydligen tillbaks igen och ska ut på en stor sverige -turné. Och uh, ja... Uh, Åren går faktiskt där. Uh, ska vi se. Om fyra år ska tågen rulla på ett nytt dubbelspår genom Gamla Uppsala. I höst börjar arbetet på allvar. Här har vi en flicka med varselväst från Trafikverket här. Det här har pågått under många år. Det fattas, det fattas också faktiskt en del uppe i norra änden där. Mellan... Uh, Jag tror att det är mellan Skutskär och... Uh, Skudskär och... Uh, Ja, skutskär och eh, vad heter det? Den här djurparken va? Det är en liten bit i alla fall, om det kan vara två mil någonting. Upp i norra änden inom Gävle som det fortfarande är enkelspår. Så att det behövs byggas ut i dubbelspår. Det var en ganska otäck sak som hände en gång med ett godståg där med dubbla diesellok. -ok, som... Eh Tryckluften var nämligen bara kopplat mellan loken, men sen fanns det ingen tryckluft mellan det bakre loket och de här godsvagnarna va? det äh, var det nedförsbacke också och det var stoppsignal som inte gick att stoppa på. Och den här killen som körde loket, han mådde inte speciellt bra. Fjär, fjärrstyrningen då i Stockholm hade kunnat konstatera att eh, det hade kunnat bli en eh, riktig tågkatastrof men som tur var så hade just för några minuter innan ett fjärrtåg passerat platsen riktning mot Gävle eh, och sen några minuter efter så kommer alltså ett godståg rullandes med dubbla dieselok -ok och tungt lastade godsvagnar och det var timmervagnar som inte kunde stanna för det var för dålig bromsverkan helt enkelt. Men eh, det blev ingen tågkollision men det blev uppkörda växlar och sånt. Och det var väldigt svårt att få stopp på det här godståget helt enkelt. Så att eh, han hade missat då att göra kontroll helt enkelt mellan. Om tryckluften var kopplad med den här loken. Vilket det alltså inte var. Luftkikerna var inte nedfällda. Det var alltså bara bromsverkan, lokbroms på det första loket. Men inte bakåt och inga vagnar hade någon bromsverkan heller va? så att, uh, Det var uh, ganska otäckt uh, att läsa om att det kunde ha blivit mycket mycket värre då. Ett skenande godståg kan man i princip säga. Och det händer naturligtvis enormt mycket här. I långsiktan kan man inte påsa att det händer någonting. Av intresse. Det är ytterst sällan som det står någonting om den här lilla orten. Fast den har varit betydligt större. I början på 70-talet så hade vi alltså... Vi hade tusen personer som jobbade på stålverket här. Som man sedan delade upp. Och det har bara minskat och minskat och minskat. Det har minskat och minskat och minskat. Här kan jag se alla bilderna. Ja. På märsta nu utan prickar så fanns det några bilder som inte syntes. Polisen skulle avhysa en grupp kringresande asfaltsläggare. En polisman blev sparkad på benet här. Det är, ju, det är då våld mot tjänsteman. Lite gammal artikel där men ändå. Döfläppar ska spela också på Vaksala torg. Det kommer bli stora högtalare och ganska höga volymer där. Så Uppsala tidningen frågar om folk tycker jag, att det är häftigt eller inte. Eventuellt jag fick en pratstund med film Karlen Rockligan till lika gitarrist i The Leopard. Ja. Så att Uppsala kommun är en mycket stor kommun faktiskt. Man bevakar ju också då närmaste bevakningsområdena och där ingår ju också sikten av kommun. Så har, man har alltså en redaktion på plats i Märsta som man rapporterar om. Och, och Märsta-redaktionen rapporterar ju till och med ända ner från Upplandsvesby. Faktiskt. Och även när det gäller Knivsta-redaktionen så har man även eh, artiklar och händelser från Rimbo. Eftersom det ligger i närheten så att säga. Men bevakar också där. Och här kan jag se alla bilderna faktiskt. Så att här är inte några problem. Det finns inga bilder som är dolda här. Och det var det faktiskt. Märkligt nog. Nu var det en bild där som inte syntes faktiskt. Ja, vi kan ju gå till knivs det här. Den här lilla korvkiosken som ligger vid station. Mojen har blivit rånad två gånger. Senast var det en kniv som är lite blod. 500 kronor. Han vill gärna bygga ut den här lilla kiosken. Den är ju tämligen liten men det är stort utbud. Jag minns att det var kajer där och ganska glasplitter också. 2011 på nationaldagen. Jag tog lite bilder. Här var inte speciellt uppdaterat va? har hände en händelse, en, en, en olycka i Rimbo som man tog upp här, som det ligger i närheten av utav, utav Knivsta Knivsta växer Men framförallt så är det ju Alcickel som växer men det är även själva Knivsta Med den nya stora Ica-butiken och det kommer också systembolag också Och äh, ja, en gubbe på en golfklubb här Många år sedan så började växa upp golfklubbar, alltså lite överallt, men sen var det en och annan golfklubb som gick i konkurs också. Va? Så att det har blivit lite över, eh, till exempel Skepptuna hade vi, hade vi, där hade vi konkurs va, som, som lades ner. Man bet en kvinna i kinden i Östevåla till exempel här, det, det låter mycket märkligt. Man införde också ett upptåg. När SL startade pendeltåg mellan Älvsjö upp till Uppsala via Arlanda så försvann ju upp, upp tåget på sträckan från Uppsala ner till Upplands Upplandsvesby. Det fanns ett alternativ med SL-pendeln. Man har nog enstaka tåg som går på helgerna på, på natten tror jag. bara. Då kunde man frikoppla, frigöra några tågsätt och införa upptåg på sträckan Uppsala-Sala från januari månad. Och... Från en tämligen dålig tidtabell med ett fåtal lokaltåg och några fjärrtåg så har det blivit mycket mycket bättre att tätare över tidtabell. Förutom regionaltågen på sträckan Uppsala, Sala, Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Linköping och Dalatågen så har man också speciella tåg upptåg på sträckan Uppsala-Sala. Som har fått mycket bättre förbindelser och där har man haft 24 24.000 resande per månad. Så att det är en stor framgång faktiskt. Man väntar också på att försöka öppna gamla nedlagda eh, stationer. Eh, ett nytt bredbandsbolag står det här. Satsar på landsbygden. för Jag hade ju bredbandsbolaget ner i Märsta eller jag fick dem. Från början så fanns de ju inte där, utan det var väl Telia med AD, ADSL-modem. Äh, det står bredbandsbolaget här, vad menas Moderna? Mm. Ska satsa på landsbygden faktiskt. I lokala bredbandsbolaget står det här. Uh -huh. För det finns något som heter Bredbandsbolaget. Fast det här verkar vara något annat som använder det namnet. I helt privat och lokala Bredbandsbolaget så kommer jag få ett nytt namn. Jag tror det bara fanns någonting, ett som hette Bredbandsbolaget. Och man bet en kvinna i kinden. Det letar ganska trevligt. Uh, eller en, en kvinna som uh, spottade en polisman i ansiktet eller... sparkar honom i skrevet. Uh, det är helt improviserat det här. Och jag sitter ganska nära mikrofonen också. 17.03. 2013. 07.13. Gunnar i kontrollrummet här. Jag har ganska ont i halsen här så att... Uh, jag känner att det kommer väl inte hålla så länge den här rösten jag har. Jag ska ta en liten handstablett för vi ser hur länge jag orkar kämpa på här. Jag kan trycka på en pausknapp här och återkomma. Ja, vi har ju spelat in här då en, en timme och 27 minuter och nu har jag verkligen... Fått ont i halsen här faktiskt Jag får sänka rösten lite och tagit några halstabletter här Ska vi se Kom in på Expo här faktiskt Ska vi se Kasselstrand och det Engdalska Äng arvet står här det låter intressant. Hur kan man göra en sån koppling med en kassestrand och... Vad står det här? Äh. Jag är ju ex på en koppling här Mellan Kasselstrand Och det som man benämner som fascistiskt och Vad ja. om äste på 90-talet Alltså, Här gör man en koppling till, eh, 1950-talet gör man en koppling till då. Och eh, ny svenska ledare Per Engdahl. Han samlade resten av den europeiska så kallade extremhögen som är Expos uttryck. Och bildade ett europeiskt, som Expos skriver, högerextremt nätverk. Eh Här gör man alltså en koppling till 1950-talet. Och det är inga kommentarer heller här. Märkligt nog. Inte en enda kommentar. Hur man kan göra den kopplingen. Ja, men nu gör man de den kopplingen i alla fall. Och det är ju helt. Ja, det är helt vansinnigt alltså. Ja. Men det lyckas man få till där. Nu gick man tillbaks till 50-talet här och eh, drog en parallell och en koppling med någonting som inte hade med det här äh, att göra. Ting här lite svårt att röra sig faktiskt. Jag har inget hälsosätt här. <hör> Men vi kommer alldeles strax till att göra en liten avslutning här för att jag känner väl att rösten är väl inte så väldigt bra här. Det har blivit lite sämre, faktiskt. Det blir lite flåsigt också när man har lite dålig kondition och... ...jag har fallit ute och cyklade ut och cykla, resten 6 mil, vänta, här långt hål, betta. Så att man får ta lite lugnt, att På detta Eh, nu ska jag dra ner här, nu ska jag snyta, med Söderman skulle tänka på det med svordomarna. Han har ju ganska snorig nesa faktiskt. Som jag inte ville ta upp med honom ifall han skulle bli sur på det. Vi är ju kompisar på Facebook där. Men uh, hans snövliga nesa är lite störande också. Och uh, det ska ju inte jag säga som har en sån otrolig snorig nesa. Snoriga, snoriga småpojkar måste ju också snytas. Och gamla små feta gubbjävlar från Fjolträsk som är snoriga i näsa måste också snytas. Men en snorig näsa kan ju faktiskt höras ganska bra i radioapparaten. Men nu både när det gäller radio framåt och Länsmans program så pratar de ju faktiskt via Skype. Och det är ju tämligen mycket svordomar både på Länsman och det här. Radio framåt så är det ju mycket sådomar va? Nu skulle jag undra tjejerna starta upp någonting eget, den här Greta och Freja men jag, kan, jag vet inte vilken adress det var de hade. Det framgick inte helt enkelt vilken adress de hade. Uh. Så att min röst är inte speciellt bra här faktiskt måste jag säga. Det är onsdag idag och vi ska ju köra en timme på lördag så att det får ju vila rösten lite grann. Man kan ju sänka rösten så här och höja upp lite grann så här. Och komma in lite grann så här på sidan. Här är min syster Anna-Lisa down there in Australia. Niklas Lövdal står det. Niklas Lövdal. Vem fan är det? Tycker jag känner en rösten. Och fy fan. Var inte den lirare som... Uh... Tycker jag känner igen namnet på den liran. Fighters. Åh oh, fy fan. Nu svor jag här men det verkar vara en hård jäkel. Alltså jag har otäcka dödskallor och grejer. Då tappar jag i nappen och kissar blöjan och alltihopa här. Sådana hemska bilder får inte jag titta på inte. Nej fy satan. Ja. Här har vi Anna-Lisa bara också. Hon har ju fått influensa för ett tag sedan. Hon tycker att det är väldigt kallt. När det är 5 då vi har det varmt i Australien, då fryser hon. För Så här var ju faktiskt en fin bild från Australien. Kan det vara så jäkla kallt då? När de här bilderna är tagna förresten. Det ser ju väldigt fint ut alltså. Ren och jättefint vatten, vad det är blott. blått. Men det ska vara så alltså, det är är lite olika va? Ibland är det lite varmare. Och det är lilla Emmet det där ja. En liten... Lite flicka. Emmet hon. Som är uh, systerns uh, dotter då. Uh, down there in the new side Wales, Annelisa McNamara. Här kommer ungen. Jag Det kan nog vara 7-8 år kanske. Nu har vi hållit lite låda ett tag här nu. Där är mamman, ja. Hon verkar hålla på att lära sig simma verkar det som. <laughs> ah, mamman är där och hjälper till lite grann så att hon verkar komma igång med... Alltså där kan ju vara en en, en, en swimmingpool som är uppvärmt vatten också faktiskt. Jag vill inte få vattnet brött. Well, you can tell I don't get my hair wet, live. I've got those big ass earrings on. <laughs> Språkbruket. Uh, det här var i alla fall Gunnar i kontrollrummet. Det var en sån här liten otäck hund som kan huggas rätt bra. När fru Leijonhuvud står det här. Jag är inne på Facebook. Det är så mycket informationer som finns på internet. Bara så att man måste sålla och läsa lite långsamt så här. Inte bara stysha förbi allting. Ibland kan man hitta någonting som kan man passa något upp. Nu har jag fått så pass ont i halsen här. Så att jag känner att jag måste kanske avsluta det här ganska snart nu då. Här i Södermalm med en ny restaurang och bar på Södermalm. Jag menar, hur mycket restauranger och krogar finns det nu på Södermalm? Det är ju väldigt mycket va? Men det är ju mycket invånare också. Achmedrami.org meddelar också att Inom, inom kort läggs ytterligare tre sändningar upp i framtiden kommer också att finnas en länk till MP3-filen för det som vill ladda hem till sin spelare eller telefon, står det håller tydligen håller i på att överföra sina gamla radioband, programband kassettband till digitala ljudfiler och det är väldigt bra och så har han också ett poddprogram och pratar med någon som heter Didlebfelderer det låter lite konstigt, det är namnet måste jag säga. Eh, Rådde du fram och tar lite sommaruppehåll. Rådde Länsman ligger på exponeringen och kommer strax tillbaka med ett nya program. Jag systern har en sån här liten tuffare hund där nere. Så att eh, man inte ska försöka göra några inbrott där. Då kommer hon bli biten i baken. Det var en liten flicka som blev räddad av en sån här notex sak. Och hon fick lite skador i rumpan, stod det. men... Äh, dam. Jag känner i alla fall att min hals är på... Nedåtgående här... This is Europe här en uh, Facebook-sida ja, uh, ska vi se Gunnar i kontrollrummet här vi ska gå upp lite grann. ibland kommer det så otroligt mycket upp här så det går så fort man hinner inte se systern har i alla fall en ganska tuff uh, sån här svart sak uh, ja, man ligger och sover där där skulle de inte försöka fightas med de här inbrottskivarna. Man uh, behöver inte ha någon larm och sånt. Utan han fixar det. ska vi se här. Uh, just goes clothes and handbags, all good brain stuff, good some kidis clothes and kidis shoes. Uh, I'm just on my smoker from doing a bad stuff. or oh my! Not even halfway through yet. Kill me now. I been listening on ABC uh, Australian Broadcasting Corporation, and they also had a program very good on uh, ABC uh, Dog AU Stroke Country. ABC Country is a very good radio station from uh, Australian Broadcasting Corporation. Playing very good country music from different styles as you can hear my English is uh, pretty good uh, and I used to live I should live in Australia but my mother leaves me in 1964 not only me she lives also another brother called Christel Setterström and he's dead in his he's dead uh, Achmedrami lägger upp här gamla program tydligen och det är ett väldigt bra. Achmedrami.org En timme och 40 minuter uppe nu. Och det här var det första programmet i en serie som kommer oregelbundet. Som heter Gunnar i kontrollrummet. På lördag kör jag live på 88 MHz, 17-18 Och Vi får se vad som händer om det kommer samtal på Skype. Telefonadaptern är i alla fall nu kopplad direkt till ljudkortet här. Och jag vill inte få samma katastrof som när Kent Andersson skulle ringa in sist. Det gick alltså inte höra någonting. Det let väldigt fint i hörlurarna. Men på B-datorn fick, fick man en medhöring från 88 och det var totalt katastrof. Det var det värsta jag någonsin har hört i alla fall. Och <laughs> det var alltså alldeles för starka signaler, överstyrt och taggtråd, och destruktion och så vidare. Sen har vi som tidigare använt och kan använda också högtalatelefonen som funkar bra men det blir lite burkigt. Och eventuellt så blir det samtal på Skype också. Jag bygger bjuda in lite folk här att de ska ringa lite sommar Gunnar i kontrollrummet då, den 3 juli 2013, jag ber att få återkomma här, nu måste jag vila min röst